Arbolan tradizioan bediko, hain honekoa eh, dela, bere gurra ematen diola aizkoren kirtan ari, ez da? Azkenia moztuko duen aizkolarri. Nola batxe tradizioan de Gernikako arbolan, gure kasua jota, badago ere tradizioa hortan. O han gertatu zen batxeak, haren ondorioak direago, eta gauza gaizki konponbide txarra izateutenen, beti ondorio bat izaten da. E, simbolismo kasunetan baiz dagoen edetarin ikurren, baina gora aldea dago, eta simbolismoa apropoz dago, bera aldea. Aizkora mm -hmm. biza, da? hemen dago, berriz bera bueltatzen da, berriz erroetara bueltatzen da, arbolaren parteide bada beste mila gauza bezala, esak nintzake, arbola horren, ez da simbolismo horren barroan maino ja dut sentidorik ezin bueltatu argoren kontra ni beste bide bat eta bide hortan horreatikan e, ere arborak behar zuen e, protagonismo gileen